але поступово звикла. Допомагала хворому сісти на ліжку, підкладаючи подушку під спину, розправляла ковдру, брала його руки у свої і перекладала їх. Вона завжди дивувалася, чому в нього такі тонкі, такі важкі руки. Коли мати приносила їжу, дівчина обережно годувала його з маленької срібної ложки. Інколи Ніл не хотів ні їсти, ні розмовляти, лежав, відвернувшись до стіни, стогнав. А Вероніка годинами дивилася у вікно стіну, де проходило звичне сіре життя. Там, як у телевізорі, пульсували люди, вантажівки, тварини. З боку вікна відчинялася квартирка, дівчина висипала туди крихти для синичок. Того дня Нілові було здоровіше, Вероніка розповідала йому смішні історії зі шкільного життя. Ніл дрібно хихотів, морщачи лоба і піднімаючи плечі. Несподівано на порозі став яструб. Витріщився на Вероніку. Ти чого тут ошиваєшся? Ну, геть на кухню. Мести! Сходи місяцями не миють. Рувань собаче. Тату, чого ви? «Геть!» я сказав. Яструб бризнув слиною на Вероніку. Вона кинулась до дверей. Голова Ніла лежала на подушці, сірої із сивиною волосся, зморщений лоб. Він прикрив обличчя рукою і голосно хапав повітря. «Тату, навіщо?» – видихнув Ніл. Здавалося, він би міг винести будь-які побої, витерпіти будь-які тортури, але не це. Я струб рвучко заходив по кімнаті, зупинився біля ліжка. Ти, мій син, не повинен розуміти. Все у цьому домі має заробляти гроші, все і всі. Тату, ця дівка теж коштує грошей, і не малих. Ти не посмієш. Я саме хотів тобі це сказати. На обличчі батька з'явилася облудна, солодка усмішка. Хлопець піднявся на ліктях, але тут же упав на подушку тоді хай тебе навік запроторять у в'язницю, хай уб'ють твою чорну душу. Ніла била пропасниця, а він усе кричав з надривом, ридаючи, безсило мотаючи головою. Яструб вийшов, він знав усі закамарки свого великого прогнилого будинку, але не знав душі цієї істоти, яка була його єдиним сином. Вероніка сиділа в кімнаті, усе чула і молилася. На мить уявила, що у безмежному всесвіті їх тільки двоє. Вона – чужа, зайва, одинока дівчина і приречений, хворий хлопець. Людям до них байдуже, бо усі мають якесь призначення. Вероніка схопилася, побігла сходами до кімнати Ніла. Яструба вже не було. Вона легко торкнулася, холодної майже прозорої щоки хлопця. «Не плач!» – мовила шепотом. «Скоро настане весна, і вони обоє уявили, як набубнявіють пуп'янки, і з них вицвітуть зморщені клейкі листочки, як полетять на дорогу черемхові полюстки, як на озері зажертіє латаття. А потім настане літо, і сонце випадить листя, «Висушить озеро», – сумно додав Ніл. «Знову все поверне на зиму». А коли пройшла задишка, додав. «Я відчуваю, що нас хтось бачить і про нас думає. Я напевне це знаю. Віриш?» «Це тільки Бог. Бог!» – вигукнула дівчина. «Він думає про нас. Він хоче нам допомогти. Я молитимуся». І ти піднімешся з ліжка. Ти ходитимеш, Ніле. У двері постукали, зайшов лікар. Став ехкати від морозу. Вероніка взяла скрипку і мовчки рушила до дверей. Її обличчя ще сяяло, на ньому ще світилися сльози. Вона кинулася до кімнати, аби зберегти неростраченими останні думки. За кілька хвилин на сходах почула розмову між лікарем і яструбом. Прочинила двері. Як він? Рахунок пішов на дні і на години. Може би ще я крапельниці? Це вам вирішувати. По обіді Вероніка сиділа біля вікна і читала Нілові північне сяйо Джека Лондона. Здавалося, хлопець здрімав, обіпершись об подушки і стуливши повіки. Його сіре обличчя тамувало муку. Лише інколи повіки здригалися, і на обличчі з'являлася усмішка. Несподівано Ніл підняв голову і запитав її. «А чому ти не граєш мені? Де твоя скрипка?» «А що з тобою трапилося?» У відповідь запитала Вероніка. «Як ти захворів?» «Нічого не трапилося. Бог карає мене за батькові гріхи. «За батькою, розумієш? Ти давно такий? А тобі не все одно, давно чи давно, Ти ж здорова, бігаєш, граєш, захочеш, полетиш, як синиця. Я полечу, та мене за поріг не випускають. Тримають, як у в'язниці, я батька півроку не бачила». Запала мовчанка, а потім Ніл почав говорити тихо, порівчисто, ковтаючи склади і цілі слова. Вони хочуть, щоб я скоріше помер. Розумієш, мати вже виплакала всю свою жалість.